السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ان جلت كوف الاسلام بعدكم الله سبحانه وتعالى Allah ambaye ametuhuiisha baada ya kuwa tulikuwa katika hali ya kifo. E, Tukiendelea na kukumbushana mawili matatu katika masuala haya yanayofungamana na ibada hii ya somo. Jana tulizungumzia watu wengi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia ruhsa ya kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Tukaona kuna yule ambaye ni mgonjwa na kuna yule ambaye ni msafiri. Na tukataja kwa tafsili kuhusiana na ugonjwa upi ambao mtu aweza kula mchana wa Ramadhani? na vile vile safari ipi ambayo mtu aweza kula mchana wa mwezi wa Ramadhani Lau hii tukiangazia watu wengine ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amewapatia rufsa ya kula mchana wa mwezi wa Ramadhani kuna yule ambaye ni alhamilu walmurdi'a alhamilu ni mwanamke ambaye mjamzito نا المرضع ني ولمن امه التي باي ان ينونشها هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna Allah tabarak wa taala hakika ya Allah subhanahu wa taala aliyatuka wadaa anil musafiri shatr as-salaat ameondoa kwa yule msafiri ya Allah subhanahu wa taala katika rehema zake ameondoa nusu ya swala kwa yule msafiri na maanisha akisafiri katika zile swala ambazo tuna swali raka nne yeye ataswali raka ngapi raka mbili na kadhalika kwa hiyo allah subhanahu wa ta'ala amemuondolea msafiri nusu ya swala wa anil hamil wal murdii ni mwenye kuwa na ujauzito mwanamke mwenye ujauzito na yule ambaye mwenye kunyonyesha Allah subhanahu wa ta'ala vile, vile amemuondolea somo anamuondolea nini somo kwamba yeye hatofunga mchana wa Ramadhani lakini tutaangalia huko mbele jinsi sheria ilivyomwekea namna gani atafanya قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم يسيما سنده قوي وقال الترمذي حديث حسن في حديث حديث بعضه صحيح ان ازمومزيا ان الله سبحانه وتعالى مموندليا يله منى منبر و يله مجمزتو الحامل والمرضع هو ابايني منى منبر و منى كنيونيشا واكونا حالين بي bilil ambavo ulamao wamezungumzia wako na ali mbili katika kula mchana au mwezi wa ramadhani hali ya kwanza inkhafata ala nafsayhima fafi hadhi ala annahuma tufthiran wa hali ya kwanza katika huyu ambaye ni mwenye na mwenye kunyonyesha ni kwamba wakihofia juu ya nafsi zao kwamba sisi tukifunga tuweza kufanya nini kudhurika waweza kwamba nafsi zao zitafanya nini zitadhurika katika hali hii ulamaa wamewafikiana kuwa wao watakula mchana wa Ramadhani kisha watakuja kulipa zile siku ambazo wamekula mchana wa mwezi wa Ramadhani kisha katika hali ya pili in khafata ala waladhehma ma'a ssiha wa juu ya vile viumbe ambavo walivobeba mwanamke mwenye mimba aweza kukofia kwamba nikifunga hichi kilicho tumboni mwangu kitapata shida eh kitateseka manake mwanamke akila chakula ndipo mtoto apate nini apate maziwa vile vile huyu mwanamke ambaye mwenye kunyunyesha akihofia kwamba mimi nikifunga huyu mtoto ambaye namnyonyesha hatopata nini hatopata chakula katika hali hii ulamaa wameاختaliziane wameleta akwali nyingi imam shafi rahimahu allah taala wa imamu ahmad na alimamu bin alqayyim rahimahumullah taala na wengineo wamesema mwanamke kama huyu au huyu mwenye mimba na huyu ambaye ananyonyesha akihofia kuwa akifunga kile kitoto ambacho kiko naye kitadhurika basi anatowa ruksa ya kula kisha atakuja kulipa hiyo siku alokula kisha atalisha chakula kwa kila siku atampatia maskini kama tulivyosema kilo moja na nusu imani ngano ni ya mchele kile chakula ambacho kinapendwa katika katika mimi. Kwa hiyo wamekwenda kumpatia mambo mangabu, mambo matatu. Kwanza wamempatia ruhusa kwamba atakula. Kisha jambo la pili kwamba atakuja pilipo kwa ile siku walokula Kisha wakamwengezea mzigo mwingine juu kuwa atalisha nini kila siku maskini chakula. Waqaala alakhiruna wengine wakasema Sayajibu alaiha alqadaa faqat biduni alit'aam kalmaridh Wakasema huyu au ikiwa ni katika hali hii basi itawajibika kwa wao kulipa ile siku walokula wasi na kutoa chakula ni kama vile mgonjwa mgonjwa yeye katika ramadhani ameruhusiwa kula lakini hakukalifishwa kuja ku, kulipa ile deni lake na kufanya nini na kutoa tena chakula aini qawliya pili kwamba achafanya nini watalipa peke yao peke yake ile siku ambayo wamekula mchana wa ramadhani waqala al-imamu malik malikakasema al-hamilu taqdi wa la tut'im li anna darar as-sawmi yaudu huyu ambaye ni mwenye yeye atakuja ya kulipa ile siku aliyokula ndani ya Ramadhani wala hatolisha chakula atakalifishwa na kulipa tu peke yake kwa sababu anasema li anna saumi Yale madhara ya saumu Ya yaudu ila nafsiha yanarudi katika nafsi yake kama tunavyojua mwanamke akiombia mzito uteseka eh Akawa na hali ambayo ni dhaifu sana Qur'an eh, wa Kwa hiyo huyu mara nyingi somu inamdhuru nafsi yake. Kwa hiyo anakuwa nini kal kama vile kama vile mgonjwa. Hii ni kauli ya Imam Malik kwa huyu ambaye ni hamil. Yeye atalipa tu lile deni ambalo anadaiwa bila ya kutoa chakula. Wal murdhu tuqdi wa Asema na yule ambaye mwenye kunyonyesha yeye atakuja kulipa ile siku alokula na vile vile atakuja kulisha na kutoa chakula kwa maskini. Kwa nini? Kwa sababu huyu madhara mengi ataenda kwa nani? Kwa mtoto. Yeye anahofia kwamba asipokula yule mtoto atafanya nini? Atakosa kupata chakula. Wakala al wengine wakasema katika ulama yut'imani imani wala kavaa alayhima watatoa chakula tu Pasina kulipa zile siku walizokula mchana wa, wa Ramadhani na hii kauli imepokewa na Ibn Umar na vilevile Ibn Abbas rahimahumullah eh, Radhiallahu ta'ala anhum ajma'in kachika haya masaa tumepata kauligani kauli ya kwanza tumesema wamesema watakula kisha watakuja kulipa hizo siku walizokula kisha watafanya nini Watatua na chakula kauli ya pili wamesema la watakuja kulipa hizo siku walizokula peke yake kauli ya tatu imamaliki ametofautisha kati ya huyu mwenye mimba na huyu mwenye kunyonyesha huyu mwenye mimba atakula na atakuja kulipa peke yake na yule ambaye anayenyonyesha ye atakula na atakuja kulipa ile siku aliyokula na vilevile atawajibika kutoa nini kutoa chakula hizo ni akuali za ulama na wengine wakasema atalisha chakula basi na kufanya nini basi na kulipa deni hilo ambalo amekula ndani ya ramadhani waraji fi halihi mas'ala na kauli ambayo ina nguvu katika mas'ala haya annahuma ida kanata taqdirani ala asfiyah kwamba hawa wawili yule mwenye mimba na yule mwenye kunyonyesha ikiwa wanaweza kufunga Fa ان يسوما juu yao kufunga aweza kujisikia kwa yeye ana mimba au yeye ananyonyesha lakini akisikia kwa ana nguvu za kufanya nini za kufunga basi watawajibika kufanya nini kufunga wa illa, na isipokuwa hivyo aftara ta watakuja kufanya nini kufungua wa alaihima qadaa al ufakat biduni al itaa na watawajibika kuja kulipa zile siku walizokula Pasi na kutoa nini chakula li annahuma kalmarid kwa sababu wao ni kama mgonjwa eh mgonjwa yeye amekalifishwa ame, ame, ame, ame ya kula na vile vile aje alipe zile siku walizokula kwa hiyo hawa pia zao ni za dhaifu kwa hawawezi kufunga kwa sababu ya yale mashaka ambayo wanayoyapata yule ambaye anayenionyesha pia akinyonya akinyonywa sana na ule mtoto basi afya yake itafaya nini itadhoofika ikiwa eh, hatokula nini hatokula chakula kwa hiyo kama shaka hayo wamekuwa kama vile mtu ambaye ni, ni mgonjwa na ameleta fatwa kwa kauli hii eh, ni alimamu imam Ibn Baz wa Uthaymeen wao wamesema hii kauli ndio sahihi kwa sababu ya kuwa huyu anafananishwa kama mgonje na vile wamefananishwa kama wale wanawake ambao wana siku za ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani e, na wale ambao wamejifungua wanawake ambao ana damu ya nifasi pia wamefananishwa kama hao kuwa wao watakula mchana wa Ramadhani na kisha watakuja kulipa zile siku ambazo wamekula Mchana wa wa Ramadhan na vile vile wakasema ulama kwa kutia nguvu maneno haya ya mwisho ambayo tumesema ndio kauli sahihi ya kuwa tukiangalia mtu ikiwa ameshindwa kufunga ameshindwa kufanya nini kufunga yeye akakalifishwa ku, kula chakula kisha atakuja kulipa hiyo siku na tukiangalia kushindwa kwa hawa wawili ni kushindwa kwa muda si kwamba kushindwa kwao kutakuwa ni kwa kuendelea ni kwa muda tu kwamba yeye ana kipindi hiki yuko mzito ea, hawezi kufunga akaruhusiwa kula ikiwa ramadhani itamalizika na hali yake imerudi kuwa nzuri atakalifishwa kulipa ile deni yake na vile vile yule ambaye mwenye kunyonyesha ni kunyonyesha kwa muda tu kisha baadaye E, ile hali itaondoka atarudi katika hali yake ya kawaida na atakuja kulipa zile siku zake ambazo a, anadaiwa ama yule ambaye anashindwa kabisa kama tulivyosema jana kwamba yeye hawezi kufunga kabisa ikiwa mwezi wa Ramadhani na ikiwa inji ya mwezi wa Ramadhani huyo ndiye ambaye amekalifishwa kufanya nini kulisha kulisha chakula sasa itakuwa ditumbandike huyu mwenye mimba na huyu mwenye kunyonyesha mizigo miwili ulamaando amesema namna hii eh kwa sababu badili ya saumu ni nini ni kulisha chakula eh, ikiwa mtu hawezi kufunga chakula sasa hawa ni kwamba hawawezi kwa hichi kipindi tu lakini wataweza baada ya kipindi kama hiki ndipo hapo ulamaa wa, wakasema kuwa haiwezekani kuobebesha mizigo miwili mzigo ambao watakaobeba ni ule wa kulipa lile deni pekee yake ambalo wa wamefungua mchana wa mwezi wa, wa Ramadhani kwa haya machache Allah tabaraka wa taala Atuju ali min alladhina istami'una al-qawla fatatbi'una ahsana sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin tutakuja kuendelea kuhtaja wale wengine ambao wana ruksa ya kula mchana au mwezi wa